با باب انشخاخ تکلیفی من التقدیر دی باب کی شاہ سے دمک کی خبری وضاحت کی چی دا انسان د مکلف چې دی دا دی انسان ده نو رت قازادا نباتات کې نباتات هم مختلف مختلف انواع, ده مختلف انواع, ده مختلف انواع او د هرې یوې نوعي مختلف خپل خپل د افراد خپل سره تقاضا دا اول شاہ سے با نباتات ذکر گئی چه عالم نباتات تھی او با دیکی لان دیچه مختلف انواع دیدو بوتو لیکن اس کجور دا دا یوناع دا دغیخ پله پانه دا پله تنه دا پله غټه دا پله می ودا خپل بوئی دا. دی صحیح ده نه دا د انه یی بیا پرې کجوره کې زنه افراد دي اوس یوو هم کجوره ده او یوو عجوه کجوره ده د کجوره زنه سری افراد اگر من خو بدورو واجا و فې صوبه انتهای سړي ګران وله خاص ني ګران وله خود وجود خاصيات ني په اي کې زنه داسې خاصيات چې په بل کډورو کې شته دي د رنگي شمطالان دي ساتيان به شمطالان خورزي او شمطالان د نور کوټنې جوړه ځو د تنا د حیدای په اړه دو وټي جدا قد دي جدا ګوله دي جدا غټه اي ده جدا میوایه ده بیا په دې کې چې کوم خپل افراد دي نو افراد دي یو زمونږ د علاقې شمطاءلاندی یو د سواد شمطاءلاندی بلیک نمبر دي بلټ نمبر دي رورا اطفال مختلف چې کومنو خصوصیات دي دا رنگ شات ذکر کوي جوس لاکا هریळा ده دام بوتې دی لا څه شه ده بوتې دی خو دې کې خپل خاصيتونه لري ار سی بدل دي و دې کې افراد کوم ځان خاصيت شه څه څه و دې داسې پکې شته چې پلاس کې ونی وی کنه لاس کې څه کې کو ني خپل تاثیر لري خوراک خلا خورا پرې ده پلاس کې صرف څه کې و نو تاثیر لري دارنګ یاقوت دي یاقوت د کاني خپل تاثیر د پکانو کې جماادات کې کارنه دي نو یاقوت هم کارنه ده صحیح ده که نه ادازمنګ د غردام کارنه دي د کرشم کارنه دي ماربلوم سړي کارنه او ماربلو کې بیا دمره مختلف قسمونه دي چې لکه هريان مشهور نو مختلف خاصيتونه دي بیا په یاقوت کې خاصی چی خاص یاقوت چې خاص خلک پیژني ماهران هغه چې په لاس کې ونیو نو غمنبه در سره نی بیا نه یوه سر غمیره سړي سره په پل لاس لاکه ټوله دا دا نو سب غمیره سړي سره دا داریوش خپل خاصیتونه دي داسې سر ذکر کړي نباتات جامادات بیا حیوانات ذکر کړي حیوانات کې خپل خپل نو عادي او خپل خپل خاصیتونه او بل د شاته با خپل خبره پټي لند او سرداوي څه ځته وېل دا کجوره ولې شي لاله چی دند دا تویل شي دا دا لاله چی ولې هر کجوره نه دا ولې دا شي تو څه وېرې شي یاره د شینار دې دې ولې شم تعالی نه دا د شین تعالی نه کول نه خبر څه دې څه کړو شم تعالی نه سره دا تویل شي دا ولې شي څوک په دا انداته ویل چې انسانوله مکلفه څوک په لوخلماتک دا د دوه نوعی څخه دا څخه ځهند جوړي په طریقه طریقه وانه اعلم ان الله تعالی ان لله تعالی آیات فی خلقه تعالی رب الزذر قدرتونو دی او نو خې په مخلوق کې یا ستین ناظر فیه لار ممیقتن کے او سوچ کے فی حافظے کے ایلا دے خبرتان اللہ لہ الحجت البالغا چیقیناً دا اللہ مضبوط دلیلی ورسیدن کے دلیلی فی تکلیفی ہی پا مکلف قولو پا زیموار قولو دا اللہ کی قولو بندگان لرا بی شرائعی پا شرائعوبان نی یعنی دا سے بھی دلیلن نی دلاکا چی اللہ تعالی چی کم دلو تا انسانان مکلف کلی دن دا سے بھی دلیلن نی وفنزر اول ذکرکای نباتات وی فنزرو غورا دلل اشجار و اوراقها و ازهارها و ثمرات و نوتو غورا پانتو غورا غوتو تیو غورا میوتو غورا و ما فی کل ذلک من الکیفیات المبصرة و المذوقة او هغه ستوګو را چې ها چې دی بده کې د کیفیته مصروونه کیفیت در تخاري والمذوقه او چې کوم څه کوله کېږي د پانه خوند بدللی و انه جاله لكل نوع اوراقا بشکل خاصه د هر نوع د پاره چې کوم نو خاص پاني ګرځولې او ازهارا بلون خاصه او د هر نوع خولي غټي دي ګلونې دي بلون ان خاص سین او زالو چه چه کمینو زالنه گل او شمتالو زالنه گل لے درس مانیسیو زالنه شده گل لے غوطای چوتاوی واتمارن مختصتاً بی توعومن او میویدی خاص فلق و خندورو باننی بس و بی تلکل امور یورپ انہ هاز الفرد من نوعی کذا و خبرو باننی په پا دی پانو پیج شي پا اوس خو خلق دید اغتوزگار نی دیگ وادما شومان مونږه په دې کې څه کمبله بلګېدل <سؤال> او کنه دې ځلاندې په وادما شومان څه راځه ما شو چې د پدی مکلي محل <سؤال> لګې په ګشا کې هغه یې بل پرایس ته خلکو لپاره وسله کوي ما شومان په شو نه غي بلوبې کولی یو له بګزمن غداوه چلو کې شای کې دی دا جوړې نه کیږي توړي یو دا امی دوړی لکه د خلک چې بابا ولار د استقلال او دا ته په اساس په بابلای کیږي او دا سړي دي لاف سره چا بخت دا نوم چې کیښت دا خبره کوي زمبغ یو کیسه کې خوده په دې بوټو کې بګې بوټو کې دا سي پانی او تورمې وګیو چوي دا سي وی لگا مې چې دا کومو نومرو نه واله ګزې دی لري الکان په پندړو مړو نه وراړل مې ووبو کې کرانګان کې چې ساکي بدلول و په خواصو باندې معلوم ايوتو داسي پانی دوريو داسمي وكيو داسشي ديلاكا غايبي او اي داسي دابيو دالگلا گاسانولم و ابتل ان هذا الفرد من نوع كذا وهذا وحاز كلها وهذه كلها تابعته للصوره النوعيه دهاري ويقل كل صوره نوعيه واذا شمتالو كل صوره نوعيه لا تشهر كل صوره نو ایده نو حاضر یو د خپل خبره صورت نوعیه سدي تابيله مول طبيعت فيها چغه دنه موجود ده به دي کې انما تجيئ من حيث جاءت السوره النوعيه دا خواص رازيد د هغه طرف نه چې کومه نه راغلی د سورته څه نوعيه وقضاء الله تعالى او ذا الله رب العزت صلابي ان تكون هذه الماده نخله شداب سوي تاسو هم څه بکاجورې مثلا <تصفح> موشتبه کما قضیه تفصیلی دا چې کمنن نن وته لیدل سره د قضیه تفصیلی نه بیا ته کو نه ثمرته ها قزا او خصوص ها قزا چې میووبه دا چې کیه کی خصوص ها قزا او پړنی وي دا سوی د کجو ری پړنی ته خصوص لګي و من خواص النوع ما یودره کوه کله مل له بال او د غوره خ... د نوعی ځینې خاصیتونه دا سې دي چې د غیر سایر چا ته هر څو کو تر صحیح دانه د دا ورځې د چاګري سري هيو د چا زړه ده هغه د ټول خاصيت سږي معلوم کی د لاچاي د ټول خاصيت سږي معلوم کی د رنګي څخه من د شمطالو د ټول خاصيت سږي معلوم کی نشي معلوم اور د زنه د خواص انه هغه دي چې ما يدركه كل ما له بال هغه دي چې حاصله دي له هغه سو کو چې دغه خامو خاصه مهارت وي سو زړه مهارت ومن خواص هی ما لا يدركه او زنه چې کومه داسې دي چې زیرک زيرک سره یې سکی معلوم کی زنه خو داسې دي چې باستر د سوچ خاوون دي سنا سبالي غنه ترړيږي نو هغه سکی معلوم کی خو زنه داسې دي چې خو زیرک تیز ذهن والا هغه معلومه ول شير شو چې معلومه ول و ما هغه دي زنه د خوا و سنا غدي نه نه معلومې دي لره الال المعي مگر زليذل کی ذهن والا الفسن زيرک د تاثیر اقوتفی نفسې حاملي تفری و تشيیه لکه تاثیر د یااکوتو شو په نفس د حامل د د کی کې چېاکوتې ځان سره په قووتهچول یا جب جیکو سرفراتي تفری په خوشحاله و ت شي او په به حادای باندې دیی به خوشحالي او به حاضې دا د هر یاکوت تاثیر هم نهې او دا یاکوت هرڅو پی ژندلیمو نه شي دا دا یااکوتومهريو نه دی او د پی ژندون کېو نه دی ومن خواصي ما يعم كل دا ذاك يبلا ترى خواص ده نوعي دا سيږي نه چا ټولو افراد ته شاملي لکه کجور خواغان بس ټولو کجورې سيږي خوګي دي, دي خبره باندې پوش لکه سنم بتريو ده نو اړيو نیمو نیمبو ده تريو ده ولکه ومن خواصي ما لا يوجد الا في بعضها عاوزنه دا خواص نه هغه دي چې نه موجوديږي مگر پسونه افرادو کې سيږي موجوديږي حیتو استعيد المادة فاغذای کی چې ماده مستعيد مستعيد وی کل احلیله جو الذی سلبت من قبض علیه بیدیه لکه پو هر یله کدا ششته نشته د شاسې وی چې پلاس کیو نیوی کنه په اسحال بدل راولی خوراک خللوه خبره سره پلاس کیو نیوی کنه سره راولی چې سال راولی نیمارانو کی موذن ادا سې هل انه دا страх و او اتل و أمسك او Elena سأامل و UZ در حمل صرف او أكدا و منذ الظروع فاخذاش و او زحوم و کاوم و 거는ست أس Dani قول wide تعالій اُاتخِيدا ارتrun decoration لن نوستأن ni تكتبر but connaهت ای اختِيار ارت factual س Hoe له فالنقل عزيز تبلور Read bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear wear bear bear bear لډه خبرهستا په خپل منطک کې دي شا دربانېیخ ته زووت چې لواظم د بایت چې دی نو لایوت لو بلیما ماهیت د لوازم و چېدي نو دا په لیمې لیما بانې طلب کولی دو شي دی کې لیمه نه شي ویللی دا لواظم د شادي بایت دي لکه اوس نور دی دا بوزوم د وجودو نهار و سره شي دی لازمم دی دا لازم الماهیت دی اوس د دا نه شي ویللی چې یاره دا نور چې را و سره ی دا ته ویللی نشي سو قوله الخلامه تي وليس لكان تقول لما كانت ثمره النخل على هذه الصفه ولتكمن ميود كجوري بذي صفه تفين وسؤال باطل لا غلط سؤال لانه وجود لوازم الماهيات معها لا يطلب باللما زك وجود لوازم الماهيات دتكمن لازمي الماهيات شرح لا يثلب باللما دانشي طلب قوله بチャسر ثم منظر دا ماخ تيكمنوا نباتات ذکر او مصحیوانات شاسد ذکر کل بس گورا خر دے داخو ماشاءاللہ تول پیجنی اکا دیخرو کم غد غدی کن اوز گورا خر دے استے کچر دے یو بل سردہ سے نزدی نزدی دی تی دکنہ او گورے بدل بدل دی خواست اسی دی بدل دی دا خارا او دا اسا و دا قچر خواست دی اور دری دری والا تا او دا دری والا خوراک کئی سا کئی خوراک کئی خوشخون نکئی نه نکئی خوشخون نکئی او غاشو میخشو او چی کم ساروی دی دا چې کم خوراکو کی او کی او کی جمع کی بیا تا خد و مزید سم او حضام کئی بیا چې کم دنو او شوانتی شوانتی ده نیګه نا بیا شوانتی ز او داګه دې دوه میخه په مارای کې د غوا په مارای کې دوه ورو غونې دي خټ خټ را غونې دي اول چې داس تر یا خوراک نو بس دغه شانت ګوزي ګوزي ګوزي ګوزي هل ته چمتي و بیا و تسملي نو بس بیا پدی رغت چغوره خصه پاخ کاری د یو رګ باندې کومو راشی ده خپلې خواله راشی دا کار شروع کی شروع کی ښوون کې کې واپس چې کومنه بیا په غبل رغبل رکھ باندې شي لړ شذق دا کې اوس دا یو حیوانات دي یو ښوون کې بل ښوون نه دا چې کمدنو نو د بچي د راوړو د بچي د ساتلو د پروریش طریقې د هر یو جوزا جدا حیوانات اوس سو سو کګای چې سو چې کومنه بچي راوړي بیا د ساتلو طریقا د هر چاچې کومن جوړجوړی ترګه په خپله طریقې ساتي وا مېخه په خپله طریقې ساتي ساتي دا رنګې او ور والی طریقې دا ځار چخپل دا تر څه کومن خپله طریقه دا دي د هر چاچې خپل سدي سم انظر ال اسناف الحيوان بیا وګوره چې کومن اسناف كل نوعن شکلا وخلقه ویني هر یو قسم د پاره خلق خلق او خپل شكل كما تجدو في الافجار لك هشهد اللي دو بچاكي و تجدو مع ذلك على حركات اختيارية و الهامات تبعية و تدبيرات جبلية او بي مومي باتتاك كمنا دهده فار حركات اختيارية اختيار فخفل اختيار باني خوزي ونوكي وزا شهنو لكا فخفل اختيار کرده دلي نشوه و الهامات تبعية ديت الله تعالى سالطبعي الهامات كي و تدبيرات دي جبلية او ديك اخفل تدبيرات تي دي بكي تشریعین دی لکه په دې کیسري پراتي سانو ضرورت هیڅ نشکي سادي صحیح ده که نه باران شي او زغږه بداسي که باران شي مې د غږه بداسه راوړی دا کنه غوښته به اسې دي ستاسو کې نه دي ګنې دای غوغو نه خو دا که شانتي اسمان تر تکه ولګداسې خودرتی تور د دې کوم نه ځان تکي بچکی مخامخ ته اوسترګه دا توڅه کې د مخلو ولر خلاصو تاریخ په سترګه پټه کی دا ج빌ي تدبیر دی خپل چپل ځن سکی بچ کی يمتاز كل نوع بها وبهيمه تول نام ترى الحشيش انام چې ګمنی کورنی ساروي و خو کې سريغي و تجتر او دی چې کمند نو اشتরার کی یعنی خون پیو ولفرس والحمار والبغل ترى الحشيش سريغي ولا تجتر دای چې کمون سن کی خون نه کويو و سباة تاكل اللحمة و درندگان وقت خوري و طير و طير في الهواء مرغان هوا كيلوزي و سمك يصبح في الماء مياه كمدنو اغفو و بوك و لامبوو و كل نوع من الهوان صوت غير صوت الآخر حوازو نمسه بدل و مستافذت غير مستافذت الآخر و ده جماعت رقيده بغت بل جمعنا بغير و حزانته غير و للآخر تربیت د اولارې د اعلوره تربیت د بل نه فشر اه یا طول کتاب هیوان نه دی وشانې کوخبربر باې پو ګ نور ځان ل ډیر سګورېڅکې به وګورې کتاب هیوان د د میری کې وګورنا بلای غورلی دی تو ب الله زماری به تو بوتو ب فشر یا طول